ja gerrero ere hemen gaude bozoaren jarduera egiteko prest irakurketa batean ondoren e, the future of Digital Data e, liburuaren lehen kapitulua edo sarrera irakurri ondoren eta bueno lehenengo momentutik eh, onartuta eh ingelesarekin dauzkan mugak batez ere zehaztasunean Testua ulertzeko gai baina izan lako, baino e, detalletan edo ez e, zehaztasunetan, konzeptuen zehaztasunetan sartzean, baina baina ba, izka bat galtzen naiz. E, Ideia orokor bat izan dut eta laugarren jarduera honetan, e, Donald Trump txiotatik ondare digitalera izena duen bosgarren jarduera honetan, e, bono, testu hori edo analizatzen saiatuko beha estilo aldatukoet pixka bat e, beti ere e, zehaztasunera eta sintetizaziora e, joateko asmoz oringoan lortzen duten. E, estilo aldatukoet gi hiri gabe ingo detelako e, ariketa hau. E, Guido hiri gabe ba, bueno, pentsatzen detelako batutan e, momentuan ez e, botte prontoan e, improvisaziotik ateratzen diren ideek ere ba, bueno, bere balioa eh badutela. Eh normalen ezberdin pentsatzen da, ez? Ze strukturatuan pentsatu naheenean edo improvisaziora jotzen degunean eta bueno, ba bestak beste Oteizak, ez? Ba balio handia ematen zion e, improvisatzeko e, gaitasun horri. Eh esandakoa, e, irakurketa fresko daukadala, dela, eh zer irakurketa berak. Eh hasteko atentzioa ditu itez, eh Trampen txio batetik abiatzeak, ez, eta nola eraikitzen ikitzen duen idea e, txio horretatik abiatuta. E, atentzioa ditu dit, e, iruditzen zaidealako, badela pixka bat, nola bait, e, ez da dit, pentsagendu serioarekin, e, ez, guztezko pentsagendu serioarekin puzkatzeko e, modu bat, eta oso interesgarri irutzen, iruditu zait, izan ere, hau e, no, txioetan e, egiten dugun hori ere, ez, ondare, ondare digital edo historia bezala, ez, e, hartzeak babadu bere bere balioa. Eta bueno, ez aitarrerro egin zen e, urtero, eh ola anedota moduan, ola tukopen e, memoria egin bar izaten dugun hainbat e, pertsonaren artean eta komunikazio txio Txiokinia, nola nolabete nik erabiltzen dutenez batez ere, e, urteko memoria, Olatukopen urteko memoriaren parte handi bat, eh, txiokinari jarraituz, Egiten egiten egia da ere, beste tresna batzuk erabiltzen ditugula eta horiek ere erabiltzen ditugula, eh, osan hau egunean. Eh, Telegram kanalean, ez, publikatzen duguena, baina baina urte askotan Olatukopen e, txioetan urtean zehar e, idazten Joan Garena erabil izan dugu gero e, gure urteko memoria egiteko, hau da, etorkizunean e, ez e, zer egin genuen edo jakiteko <laughs> erabiltzen dugun iturria edo oinarrezko iturrietako bat e, e, botatzen ditugu txioak, txioak dira. Orduan ez aitarraroa aitarrarroa egin kontua da. Hor e, testoan bertan, ez e, aipatzen duena nola e, presidentea estatutatuetako presidentearen e, txioak izatean E, nolabail legez e, obligatuta daudela hori ondare ez? edo historienako ondare bezala gordetzeko. Ez? Ba, bere garaian korespondentzia edo bestelako dokumentazioa e, gordetzen zen e, bezela. Eh? E, Testuan orokorrean hortik abiatuta e, iruditzen zait nahiko bueno, e, ideia interesgarriak ematen dituela e, ondare digitala izan daitekeen Horretaz, ez, horre e, digital bezala e, jaiotako ondaria eta, ez, digitalizatutako ondaria nolabait ez berrenduz, baino, eh, ez, e, guzu ofizialki, ez, eh ikuspegitik, baino, ez, e, ondare digitalaren definizioaren inguruan dagoen holaiteko e, lanketa eta eztabaida ere adierazten du eta nola e, konfrontatu hori, ez, beste iturrietatik edo Horain arte ofizialak izan ez diren edo e, lokalagoa diren diturritatik e, e, sortzen den e, ondare digital horretatik, ez. E, bueno, e, Ideia interesariak batez ere gero ere <coughs> lantzen dituenak, ez. E, batez ere e, kurazioa egitearen e, ikuspegi horretatik, ez. E, nola egin beharko <coughs> litzaken kurazioa. Ez, e, ondare digitalaren kasuan, ez, e, zer den gordetzekoa eta zerrez. E, ez tabai oso interesgarria iruditzen zaidena, iruditzen zaidela ere e, boterearekin e, lotutako eztabaida bat dela. E, gero, egiten duen plantea endua, e, orokorrean logikoa egintzait, ez, e, eza zer e, gula bereziki irrazionala denik, E, iruditzen. Baino bai irutzen zaite horra e, hor aipatzen du, eh, postumanismo kritikotik edo, ez, e, raite, kri, kritiko tiko tiko, ez e, hainbat eh ezaz e, e, e, begirada aldatu beharko litzakela edo kasu honetan eta Ados egon daiteke, eh, irutzen zaite oso hildo interesarriak e, irekitzen ditula postumanismo postumanismoak berak, eh, esanak, Humanoa humanoaren aratago ere e, digitalak badauka ezaugarri bat eta da ez e, ez humanitateak humanitatea ez denak ere sortzen duela ez e, digitalidade bat bueno hor ere horren inguruan eztabai da e, eman ala izango nuk e, humanoa ez den hori ez da humanoa edo humanoak ez du parte hartzen e, horretan Buno, e, or, beste beste eztabaidat irikitzen da eta ez da Ez da gaia, eh? baina irritzen zaitean da, bereziki eh, post-humanitate kritikoak eta eh, zera ez, eh, materialista, neomaterialistak eta aipatzen ditu, baino egiten duen lanketa bereziki eh, zera dela, eh, post-materialista segun duke, eh, hau da, eh, materialeade digitalari eh, garrantzia ematen dio, baino nola bait? materialitate, osea ikerket pentsagendu materialista batetik urrun, nolaite esateko, eh? Eh, honak ere luzerako emango luke, baino iruditzen zait, eh, ez, eh, objetu digitalen, eh, datuen inguruan egiten duen irakurketa oso desmaterializatua dagoela, nolaite esateko. Eh, aipatzen dira, e, ez, nolabait e, politikoki egondetezken, e, e, zerak, ez, e, tentxioak, inkluso, ez, e, e, e, e, e, e, e, kurazio digitala egitean, edo, edo jasoketa digitala egitean, hori, ez, e, erakunde e, publiko globaletatik egiten den, edo, edo, zera, ez, korporazio handi globaletatik egiten den, horretan, baina iruditzen zaitez, ez dela sakontzen, edo behintzat, Ez da gite, ez liburuaren helburua e, zenik bereziki, baino ez duela sakontzen horren e, atzean dauden logika materialetan, eh? Bat datuen datuen sorkuntzan, ez? E, e, egon daitekeen e, kapitalaren e, presentzian, baino gaitare datuen jabetzak eta datuen flujoak, e, bueno, sortzen ditun e, botere harremanetan eta bereziki ez datuen sorkuntza horretan parte hartzen dugun e, pertsona eta erakundeek eh bueno, ba, ekonomiko berrietan sortzera doa zen ez eta sortzen ari ekonomiko eta eta eta prozesu berrietan e, jokatzen duten paperaz, ez zauda eh objektua bai aipatzen du baina objektu hori e, nola sortzen den eta e, ze logiketarako funtzionatzen duen ba hor, ez da berezik izartzen, noski. Ez bada helburua, ba, ez du zerratik izartu, baina irutzen zaitor, e, badagoela e, nola baiteko defizita. Eta batez ere, kasu horretan, e, ba, ipatzen da, ez, e, blockchain teknologiak, e, horrelako e, kontuek izan dezaketen, e, garrantziaren ikuspegi bat, ez bada, e, bueno, materialitate, e, zera, ekonomiko, batetik aztertzen, ba, iruditzen zait, hori, e, nola baita e, e, kritika kultural utxean gelditzen dela. Bueno, Ola doa, eh. e, kritika bat bezala, baina bueno, e, oso presente dagoen e, utxune bat iruditzen zait, e, batez ere digitalitateari e, lotutako ikerketetan eta bueno, hemen ere aipatzea interesioarria iruditzen zitzen Inguruan, e, bueno, dena datuak diren e, zer horretan, e, azkeneko galderari, biskabat, e, erantzunen zere, gero irretzen zait, e, erabat modu <coughs> inkonsientean ari garela jokatzen bai individualki eta bai e, jendarte, jendarte bezala. Hau da ez dago, e, ez, e, datuen sorreraren eta ustiaketaren inguruan, Eta ordan objetu digital kultural edo, edo sa, e, salgarri, ez, e, merkan, merkantziaren inguruan horren atzean dauden prozesuen inguruko kritikarik, ez? Ez ez, ez ikusten edo oso oso lausoa da eta nolabide fastinatzen gaitu e, digitalidadeak e, sortzen dituen e, monstruak, ez? NFTak, e, Bitcoin eta horrelako monstruek nolabide fastinatzen gaituzte eta ez ikusteko horren atzean dagoen e, errealitate material e, kapitalista akumulatzailea eta bizitzaren zuntzitzailea beraz, ba, bueno, baukagu lan asko egiteko ez gaitezen itxutu e, objektu digitalen distirarekin eta izan, izan gaitezen pixka bat e, materialista eta kritikoagoak ere digitalidadeak suposatzen duan guztiarekin.